І «Я займаюся його розслідуванням. Це означає, що всі повинні мені підкорятися. Зрозуміло?» Квейт не зумів вчасно придушити смішок. «І він долину дочуйних вуг сержанта». Детектив повернувся до Олівера. «А ви хто такий?» «Я Олівер Квейт, людина-енциклопедія», – жваво відповів Олівер. «Я знаю відповіді на всі питання». Сержант Дікінсон перекосився від злості. «Ти що, жартувати наді мною надумав?» «Ану, підійди ближче, я хочу тебе краще роздивитися». Квейт не зарушив з місця. «Там, розумієте, труп, а я якось не люблю занадто близько підходити до мерців». Сержант зробив крок у бік Олівера, але відразу опанував себе і спробував зробити вигляд, що його не зачепила така явна непокора. Однак його обличчя залила фарба люті. «Я ще займуся тобою, приятелю». Він різко повернувся до секретаря. «Хто виявив труп?» «Касмер показав на одутлого хлопця років тридцяти». Той вимушено посміхнувся. Я трохи запізнився, і як тільки прийшов, почав приводити в порядок своє господарство. Потім я побачив, що хтось струмив цей довий гак у замок. Я не думав нічого такого, і відкрив двері. А він лежить там на підлозі, мертвий. «Ви працюєте у фірмі, яка виробляє ці інкубатори?» – запитав сержант. Хлопець ствердно кивнув. «Я займаюся їх продажем і обслуговую виставку. Це найкращий інкубатор, який тільки можна зараз знайти. Ним користуються всі найвідоміші фахівці з розведення породистих курей та інкубаторні станції. Умієте рекламувати свій товар, пробурмотів детектив. Тільки я аж не збираюся купувати інкубатор». Повернемося краще до вашої розповіді. Чому ви вирішили, що ця людина була вбита? А що ще могло статися? Він був мертвий, а двері були зачинені ззовні. Я знаю. Але ж він міг померти, скажімо, від розриву серця. У цій штуковані повітря достатньо. До того ж, зверху є вентиляційний отвір. Його вбили», – сказав Квейт. «Сержант Дікінсон просто таки здінявся. А ти звідки знаєш? Досить поглянути на труп. Будь-хто скаже, що це вбивство». «Ага, ось як. Може, ти ще скажеш, як його вбили? На тілі немає ніяких слідів». «Слідів насильства немає, тому що його вбили зовсім інакше». Він був отруйний-отруйним газом, якимось ціаністим сполученням. Сержант заграв щелепою. «Ну, давай далі. А хто його вбив?» Квейт похитав головою. «А ось це вже ваша справа. Я сказав вам достатньо для того, щоб можна було почати розслідування». «Ви були нам дуже корисні», – вимовив сержант, – «настільки, що я маю намір заарештувати вас». «Ох, чи не навчишся ти коли-небудь тримати язик за зубами?» – простогнав Чарлі Бостон у вухо Квейда. Але Квейд лише зухвало посміхнувся. «Якщо ви це зробите, я подам на вас до суду за незаконний арешт». «Я вважаю...» «Що в мене для арешту достатньо підстав», – сказав детектив. «Людина, яка не має ніякого відношення до вбивства, не може знати стільки, скільки відомо вам». «Який же ви дурень, сержанти», – відповів Квейт. «Адже ці люди сказали вам, що минуло кілька годин з того часу, як вони востаннє бачили живого тапера». Він мертвий щонайменше вже три години, а я прийшов у цю залу всього 15 хвилин тому. Він каже правду, – втрутилася Ен Мартін. Я бачила, як він увійшов. Він і його приятель. Вони пройшли прямо в той бік і почали рекламувати свій товар. Який товар? Коротенький курячий суддя знову застрибав навколо детектива. Цей чортів хлопець – вуличний торговець. Він шахрайським чином змушує задавати йому різні питання, відповідає на них і ображає чесних людей. Хвалиться, що він найрозумніша людина в світі – бродяга. «Від бродяги чую», – відпарировав Квейт. «Перепиніть», – прикрикнув на них сержант. «Вище до справи. Послухайте». Звернувся він до Касмера. Він що, дійсно прийшов сюди 15 хвилин тому? Касмер знизав плечима. «Запитайте у Білітера?» Він, напевно, знає. Білітер, пост якого вже займав поліцейський, похмуро подивився на Квейда. «Так, він прийшов зовсім недавно. У мене є причина пам'ятати його. Він і його приятель». Пройшли без квитків. Подумати тільки. Вперше за вісім років мене так обдурили. От спритнику. Та він... Подробиці не потрібні, зіткнув сержант Дікінсон. Я можу собі уявити, як він вас обійшов. Ну, містере, ви його не вбивали? Тоді скажіть мені, звідки ви взяли, що він був задушений ці... ці... Ціано, до його складу входить синильна кислота. Ось так. Тіло було знайдено всередині інкубатора. Двері були зачинені ззовні. Отже, хтось зачинив його в інкубаторі, поки що все правильно. Продовжуйте, задумливо відповів сержант. В інкубаторі лежить розбита склянка, бився. Кинув всередину цю склянку з отрутою, зачинив двері і замкнув їх. Менше, ніж за хвилину, людина, що залишилася всередині, загинула. Зачекайте, но. Склянка там є, це правда. Але з чого ви взяли, що в ній був ціан? Ніякого запаху там не чути. Не чути, тому що обивця відкрив вентиляційний отвір, і увімкнув вентилятори всередині інкубатора. Все це можна було зробити зовні. Вентилятори витягли пари. Все дуже просто. Ну, не так то вже й просто. Досі ви не сказали, звідки ви знаєте, що це був сіан. Гле ж, у нього всі симптоми отруєння ціаном. Подивіться на труп. Зіниці розширені, очі відкриті. На губах піна, обличчя спотворене, тіло скручене і скам'яніле. Значить, він бився в конвульсіях. І якщо ці ознаки не вказують на ціан, то тоді я не знаю, що це може бути ще. «Містере», – сказав детектив. «Як ви сказали, хто ви такий?» «Олівер Квейт, людина енциклопедія. Я знаю все». «Хм...» «Я починаю в це вірити. Ну, добре. А хто ж все-таки його вбив?» «Ну, це вже не чесно. Я сказав вам, як вбили людину. А шукати, хто вбив, ваша справа». «Гаразд. Тільки скажіть мені ще одну річ. Якщо цей ціан має відношення до синильної кислоти, значить він смертельна отрута». Значить, так просто його купити неможливо. Правильно, якщо мати на увазі міських покупців. Але на основі ціану роблять різні інсектициди. Я не думаю, щоб у склянці був чистий ціан. Швидше за все, це була суміш, якою труять щурів на птахофермах. А її може купити будь-який птахівник. А ось іде помічник слідчого, оголосив Дікінсон. Тепер ми перевіримо ваші слова, містере Квейт. Судовий лікар, доктор Болг, швидко, але уважно обстежив вбитого. Його висновок вражаючи, точно збігся з діагнозом, який поставив Квейт. Синильна кислота або ціаніт смерть настала протягом п'яти хвилин. Приблизно три з половиною години тому. Квейт загадково посміхнувся. Він повернувся і почав вибиратися з натовпу, що оточував детектива. Чарлі Бостон і Ген Мартін рушили за ним. «Дозвольте вам сказати, що ви просто блискуче всьому розібралися», захоплено промовила дівчина. «Дозволяю», – посміхнувся Квейт. «Я був, напевно, неперевершений». «Так, скромність йому не загрожує», – буркнув Бостон. «Розумний, нічого не скажеш. Тільки одного він не вміє робити». «Чого ж?» Бостон хотів було відповісти, але лютий погляд Квейда змусив його замокнути. Олівер кашлянув і перевів розмову в інше русло. «Дивіться на ну, буфет». «А зараз саме час перекусити. Як ви щодо сосисок і оранжаду, Ен?» Дівчина посміхнулася. «Не заперечую, я, мабуть, зголодніла». Бостон наблизився до Квейда. «Ти що, забув?» – прошепотів він. «У тебе ж немає грошей». Квейд не звернув на його слова ні найменшої уваги. «Три поці сосисок і апельсиновий сік». За хвилину вони вже жували сосиски. Допивши свій апельсиновий сік і проковтнувши половину сендвіча, Квейт раптом класнув пальцями. «Вибачте мене, я дещо згадав». І, не звертаючи уваги на відчайдушні протести Чарлі Бостона, він кинувся до натовпу, який все ще оточував інкубатор. Апетиту Бостона безслідно зник. Щоб розтягнути час, він намагався жувати якомога повільніше. Ген, швидко впоравшись зі своїм сендвічем, посміхнулася йому. Навіть не помітила, як з'їла. Я, мабуть, візьму ще. А ви? Бостон ледь не вдавився. Ні, ні, я не голодний. Дівчина замовила ще сосиски та оранж, і розправилася з ними поки Бостон розтягував останні крихти свого сендвіча. Буфетник багатозначно витер прилавок по обидва боки від відвідувачів і нарешті вимовив «З вас 80 центів, містере». Бостон відправив до рота залишок сосиски і почав обстежувати свої кишені. Дівчина стежила за ним з явною цікавістю. Чарлі вивчав місць кишень вже вдруге. «Дивно», – сказав він нарешті. «Мабуть, я забув гаманець в готелі». «Квейт, дозвольте я заплачу», – сказала дівчина, клацнувши за гаманця. Обличчя Чарлі стало буряково-червоним. Був би на його місці Квейт, він би не розгубився. Однак розбиратися з проблемою доводилося йому, Бостону. А містер Квейт все ще там, сказала Енн Мартін. Ходімо до нього. Бостон був радий втекти подалі від злощасної стійки. Тим часом розслідування тривало. Сержант Дікінсон навкарачки повзав всередині інкубатора. Біля дверцят стояв поліцейський, ще двоє ходили ззовні. Квейт привітно помахав друзям шматком дроту. Вони шукають докази, повідомив він. Дівчина здригнулася. Було б краще, якби вони перебрали звідси головний доказ. Не можна. Спочатку треба зробити знімки, розшукати відбитки пальців. Хоча загалом це не потрібно. Справа в тому, що я знаю, хто вбив. Дівчина від подиву відкрила рот. Хто ж? Квейт не відповів. Він розглядав шматок дроту, який тримав у руках. Очевидно, це був залізний прут, вийнятий з дротяної клітки для курей, але хтось вигнув його у вигляді довгого знака питання. Квейт поплескав дротом по плечу Дікінсона. Сержант підвів очі і буркнув. «Ну що ще? Чи не це ви шукаєте?» – запитав Квейт. «А що це?» «Це просто шматок дроту. Я щойно його підібрав. Ви що, взялися розігрувати мене?» Квельт знизав плечима. «Та ніж, я побачив, що ви повзаєте навкарачки, і подумав, що ви щось шукаєте. Можливо, цей самий дріт?» Дікінсон зафиркав від гніву. «Що вам потрібно? Якщо ви не хочете сказати, хто з кої вбивства, залиште мене в спокої!» «Гаразд!» Квейд кинув шматок дроту на ящики. «Ходімо!» – сказав він Бостону і Ен. «Подивимося індичок у тому кінці зали». Вони втрьох попрямували проходом між клітками. Бостон нетерпляче крутився біля Квейда. «Скажи, хто вбив Олі?» «Поки не можу сказати. У мене немає доказів. Потерпи трохи». «Бостон гучно зітхнув. Нехай мене вб'є Бог, якщо ти не найпроклятіший хлопець з усіх, кого мені доводилося знати. «Ви хочете сказати, що поки не маєте наміру повідомляти сержанту Дікінсону?» – запитала Ен Мартін. «Так, я хочу трохи почекати. Можливо, він і сам натрапить. Не хотілося б позбавляти його цього задоволення». Котра зараз година. Дванадцять, тридцять, повідомила дівчина, поглянувши на свій годинник. Квейт кивнув. Чудово! У перших же денних випусках газет будуть опубліковані звіти про вбивство. І сюди повалять натовпи любителів гострих відчуттів. Таким чином я зможу влаштувати непогане видовище і продати кілька книг. «Я хотіла б запитати у вас», – звернулася до нього Ен Мартін. «Ви сьогодні просто дивовижно відповідали на питання. Ніяк не можу зрозуміти, як вам це вдається. Доведеться на секундочку забути про скромність. Мені це вдається тому, що я дійсно знаю відповіді на все». «На все? Ну, звичайно, бачите». «Я чотири рази прочитав всю енциклопедію, від початку до кінця». Ген подивилася на нього з подивом. «Всю енциклопедію? Двадцять чотири томи!» «Ну що ж, давайте повернемося, Чарлі, дивись уважно!» Подивившись вперед, Бостон ахнув. Поліцейські, які пробили з доктором Боглом, виносили тіло вбитого чоловіка. Роздратований сержант Дікінсон збирав свою команду і явно мав намір покинути виставку. «Ви ж не йдете, сержант Дікінсон?» – запитав Квейт. «А який сенс мені тут байдикувати?» – огризнувся сержант. «Тут у кожного є заздалегідь підготовлене алібі». Квейт з досадою похитав головою. Я ж сказав вам, як було скоєне вбивство. Сказав, ну так, тільки тут було більше дюжини різних типів. І будь-який з них міг зробити все це непомітно для всіх інших. Ні, ви помиляєтеся. Це міг зробити тільки один чоловік. Квейт, не поспішаючи, підійшов до клітки для курей, взявся за залізний пруд і різким рухом вирвав його. Потім він підійшов до інкубатора. «Подивіться на цей вентиляційний люк», – сказав він. «Зверніть увагу, що я вільно до нього дотягуюся. Втім, так само, як і ви, сержанти. У нас зріст приблизно однаковий – 5 футів 10 дюймів. Але людина з ростом 5 футів 2 дюйми не дістане до нього» навіть якщо підніметься навшпиньки. Зрозуміло? Продовжуйте, сказав сержан Дікінсон. Квейт зігнув проток у довгий знак питання. Підсунути сюди ящик або стілець і піднятися на нього означає привернути до себе увагу, продовжував він. Тому вбився, щоб відкрити люк вентилятора. Скористався шматком дроту. Приблизно так. Квит підчепив гачком кришку люка і без зусиль відкрив його. «Так, а мені це якраз і було потрібно», – сказав сержант. «А ви ж мало не силою нав'язували мені цей дріт. Отже, суддя Стоун, ви заарештовані». «Він бреше», – закричав півнячий суддя. Він же сам щойно вирвав цей дріт із клітки. «Це правда», – сказав Квейт. «Але ви бачили, як я підняв той ваш шматок дроту? І коли я його виконув, після того спробував зацікавити ним сержанта. Ви підібрали його і сховали?» «Ви цього не бачили?» «Ні, не бачив. Я намисно пішов, щоб дати вам можливість позбутися дроту». Але я підлаштував вам пастку. Поки дріт був у мене, я вимазав його чорнилом. Подивіться на свої руки, Стоун. Суддя Стоун повернув долоні до гори. Пальці правої руки були забруднені чорним чорнилом. Випустивши крик жаху, він кинувся геть. Зупинив суддю ніхто інший, як Ен. Вона підставила йому ногу, Коротун спіткнувся і впав головою на цементну підлогу. Теж ніж він встиг встати, сержант Дікінсон замикав на його руках наручники. Після цього стон затих. Так, я вбив його, цього проклятого паршивого вимагача. Я багато років підслуговував його курям, а тепер через нього мене вигнали з роботи. «Чим ви займалися?» – запитав Дікінсон. «Я був керуючим окружної контори «Сіблі Компані». «Вона виробляє корми для птиці», – відповів Стоун. «Чому ж вас звільнили?» – запитав Квейт. «Чи не тому, що ви обважували його, коли продавали корм?» «Ну і що з того, що я недоважував йому 20-30%? Я робив для нього набагато більше». Я давав його паршивим курям призи, яких вони ніколи б не отримали». «За рік з цих 20-30% набиралася кругленька сума», – сказав Квейт. «Адже тапер вирощував щорічно понад 8 тисяч курчат». «Все ясно», – сказав сержант Дікінсон. «Ну, містер Квейт, ви перевершили всі мої очікування». Я тільки сказав вам, хто вбився, а якби не міс Мартін, він би втік. Квейт відійшов від сержанта. Ен, сказав він, – «ми з Чарлі остаточно збанкрутували, але сьогодні в день зал будуть облягати на топи цікавих, і я збираюся витягнути з них пристойну суму грошей». «Ці сосиски не дуже-то наповнили наші шлунки, і я хочу запитати вас, чи не підтримаєте ви нас щодо обіду?» В очах Ен Мартін затанцювали вогники. «Послухайте, містер Квейт, навіть якби ви попросили мене віддати все до останнього цента, я б відразу це зробила, адже при бажанні ви б все одно їх отримали». Ви найвидатніший у світі комівояжер. Ви навіть примудрилися вмовити стовна, зізнатися у вбивстві. Квейт посміхнувся. Що ви маєте на увазі? Вона показала на руки Квейда. Адже ви теж тримали той дротяний гачок. Як же вийшло, що ваші руки залишилися чистими? Квейт хмикнув. А ви кмітлива дівчина. Навіть сержант цього не помітив. «Ну, добре, покаюся. Я побачив, що руки суддістовна вимазані чорнилом ще тоді, коли відповідав на питання. У нього, напевно, течав то ручка. «То виходить, ви зовсім не бруднили той пруд?» «Ні, але я знав, що він бився, і він знав це». Тільки він не знав, що у нього руки вимазані, тому дівчина глибоко зітхнула. Голівер Квейт, обід за мною, а за мною вечеря і кіно ввечері, посміхнулася людина-енциклопедія. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький